<تصفيق> اسمسم <سؤال> الله الرح الرحيمحد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا لنا الا ما همتنا انك انت الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا فانما انت تعلم زين من رب العالمين والصلاه والحمد تقعون somente Allahu gelala nekajem slava i hvala onoliko koliko je njegova veličina i koliko Neka je salvati selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanu Allahu Jalla ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam ono uzvišeni podari svoje dobrote, blagodati i milosti, Zato našeg gospodara, Allaha Đalla Vala, i molimo da nam tu svoju dobroću, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojih ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti time, i time ga popraviti, a doista je Allah Đalla Vala sveznajući i svemogući i mudri. Njemu uzvišenom utječemo se od znanja koje ne koris, utječemo mu se od dovej koji on uzvišeni ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničin ne može zasititi. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas i doveo na ovaj dunjavuk nakon što se nije znamo za nas. Mi smo se spominjali, nismo bili vrijedni spomena svojom mudrošću i svojom buhatom znanjem doveo nas je na ovaj svijet Odlikuva na razbrojenim blagodatima na drugim svojim stvorenjima sve skladno je stvorio u njegovom stvaranju nema nikakvog nesklada kako kaže dolávalo u surim al muk hal tara un kakoj hal min khalqi Ali t'ra futur dali ti vidiš u stvaranju sve milostnog i kakog nedostatka nema. Međutim čovjeka je stvorio za svigodno na najljepši način. Kako o onaj kaže na drugom mjestu laqad khalaqna al-insana fi Stvorio nas je i doveo na dunjam. Podario nam brojne svoje blagodati. Ali nas mi ostavio nama samima. Prepustio nama samima svoje vrijeme provodimo igre i zabavi, da provodimo u besposlici. Već je nas je stvorio, sve nam podčinio, da bi nam naređivao i zabranio. Da bi nam izdavao naredbe i zabrane i mi se toga prihvatali, onoga što je naredio, ostavljali onoga što je zabranio. Stvorio nas je da bismo samo njega jednog jedinog obožavali, kako prajasno i kaže obrojni kur'anski maja ja to koji se najčešće spomnie wa maha laktu ljinna wal ince illa liabudun sured gari ama vashi jednog djinnah ni jednog čovjeka nisam stvarju osim da me obožavaju da mi čine ibadet to jest da govore da rade da zastupaju ubedjenja koja ja volim s kojima sam ja zadolja kaja Allah subhanahu Da bismo znali šta to Allah voli, čim je zadovoljan od riječi i dijela ubjeđenja, poslao je svoga poslanika i svoje poslanike, kao i ovom ummetu i prethodnim umetima, slovo je svoje poslanike kako sutra niko od nas ne bi imao opravdanje pred njim, kako niko od nas ne bi rekao gospodaru nisam znao, niko nam nije došao. Allah subhanahu wa ta'ala je slovo svoje poslanike koji su pojašnjavali praktično objave s kojima bi dolazili. Dakle, nemamo pravdanja. Trebamo da činimo i baviti Allahu subhanahu wa ta'la. Da bismo u tome ustrajali da bismo tu svoju obavezu izvršili, Allah tj. nam još obećava nagradu za to. Ne samo dakle da nam je propisao obavezu i traži od nas da ispunimo tu obavezu, već nam dakle propisuje i nagradu. Obećava nagradu. Ako budemo ispunili ono zbog čega nas je stvorio na dunjavku, Allah će nam obećava nagradu. I to kakvu nagradu? Nagradu koja vječno traje. Vječni dženet. I u dženetu ono što oko nije vidjelo, ono o čemu uho nikada nije slušao i o čemu ljudski razum nikada nije razmišljao i sve to traje vječno a najveće od svega toga, svih ti blagodati, jeste njegovo zadovoljstvo. Jer sve ovo je stvoreno. Allah je stvorio džennet i sve ono što je u džennetu dok je njegovo zadovoljstvo od uvijek i zauvijek s njim. Moridvanu minullahi ekbar. Kako kaže u suri Taube, nakon što opisuje džennet, na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'la, Allah zadovoljstvo svega toga je. Svega toga je veće. Zato svaki vijednik i vijednica trebali bi tre težiti njegovom zadovoljstvu. Allahovo zadovoljstvo. I svaki onaj koje teži istinski i želi da postigne Allahovo zadovoljstvo. Kren svega Allahu nagrađuje. Da tim Allahovo zadovoljstvo mora kod se da ima ove četiri stvari da ih poznaje i da ima u uslovan život. I mi ćemo vidjeti za svaki cilj na dunjahuku ovo četvero moramo poznavati i imati. Ovaj poseban cilj na Ahiretu zagrijeđuje daleko, daleko više da ovo poznajemo i da to imamo kod sebe. Kada na Dunjavnuku sve što želimo postići moramo ovo četvero poznavati i imati kod sebe da bismo postigli taj Dunjavnjski cilj, onda Ahiret, Džennet, uživanja u Džennetu i Allahovo zadovoljstvo daleko, daleko je preće da ove četiri stvari poznajemo i da imamo kod sebe. Dakle, nemoguće da onaj koji želi Allaho zadovoljstvu, dženetu, živanja u dženetu, da dođe do njih bez ove četiri stvari. Da ih ne poznaje i da ne radi po imam. Onoliko koliko ih ih ne bude poznao i koliko ne bude to bilo zastupljeno u njegovom životu, ne bude imao kod sebe, toliko će se i usporavati i na kraju okretati od dženneta i Allahovog zadovoljstva. Prvo, ma'rifetu l-ma'bud, poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da težiš Allahu, kako da težiš Allahovom zadovoljstvu, kako da težiš nagradi, sevapu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne znaš Allaha. Nemoguće je da čovjek dođe do Allah, do Allahovog zadovoljstva, do nagrade kod njega, ako ne poznaje Allaha Subhanahu Ata. Zato je najveća naša potreba na ovakvim mjestima, ovom i drugom mjestu da se govori o Allahu Džalava, da znamo svoga gospodara, što je god moguće više. Onoliko koliko ga budemo poznavali, toliko ćemo biti vijednici u njega. Toliko ćemo se odazivati njegovim naredbama i zabranama. Toliko ćemo težiti njegovoj blizini, njegovoj ljubavi, njegovom zadovoljstvu. Kada spoznaš svoga gospodara, onda ćeš radi njega živjeti, radi njega umirati. Radi njega svaki posao raditi. I to je ono na što se žalimo Allahu Subhanahu wa Tala. Ne znamo svoga gospodara. Govorimo o mnogo čemu drugom. Raspravljamo se. Ulazimo u rasprav Ne znamo svoga gospoda Allah nam je najpreći On nas je doveo na ovaj svijet Nismo bili vrijedni spomena On nas je ovako lijepo Slavno stvorio On nam je sve dal Niko drugi Nama najbliži Nama najdraži Od stvorenja jesu roditelja Roditelji nam nisu dali osim malo Ono što im je Allah dozvolio Allah nam je sve ovo dal. Volimo majku, volimo babu, žrtvojimo sebe za njih, za Allaha. Koliko? Koliko poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala? Zato savjetujem i sebi i vama da što je god moguće više izučavate Allaha ajalala pa i meni i uzvišena svojstva. Potražite knjige, potražite predavanja koja o tome govore. To je najpreče znanje i najveće znanje. Kako se i kaže... Vjeličina znanja i vrijednost znanja ovisi o onome o čemu govori. Je tako na dunjavuku? Koje je vrijedno znanje Koje će te znanje prije naučiti Što je znanje bolje? Što je znanje korisnije? Što je znanje potrebnije ljudima? Ovo je dakle najveće i najpotrebnije znanje, jer govori o najpotrebnije Allahu dželava, koga smo svi potrebni. Zato nastojimo što je god moguće više da pribavimo sebi literaturu, da izučavamo sramota. Ne znamo svoga gospodara kome padamo na srpu, ne znamo. Kako možemo tvrditi da smo iskreni, kako možemo tvrditi da smo ubijeđeni u Allaha da nas neko pita, da pričamo samo pet minuta o Allahu Subhanahu wa ta'la ne znamo. Svoje vrijeme trošimo u igrama, zabavama, besposlicama. Elhamdulillah ima knjiga, elhamdulillah ima predavanja na ovu temu, Iskoristimo vrijeme, podučimo se. Marifetul ma'bud, poznavanje Allaha subhanahu wa ta'la. Na dunjaku je tako, kada želiš neki cilj da postineš, mora da znaš što je cilj, moraš da se upoznaš tim ciljem. Zatim sledeće, marifetul tariq il musir il ma'bud, poznavanje puta koji vodi do Allaha. I ove četiri stvari spomenuo je Ebul Qasim al-Ravid al-Sbehani ta. Poznavanje puta koji vodi do Allah na Dunjavku, saznao si cilj. Težiš kad je mjeroš no znaš put, s kojim ćeš doći do tog cilja. Poznaješ put s kojim ćeš doći do tog cilja. Spoznao si da ti je Allah najbitniji. Da je uživanje na Ahiretu daleko, daleko potrebnije. Evo, ima starijih, ima ih u penziji, ima ih koji očekuju penziju, ima i mlađih koji razmišljaju o toj penziji. Svi oni i mlađi, a pogotovo stari znaju koliko su se žrtvovali svoga zdravlja, koliko dana umarali se da bi kasnije došli u mirodinu, da bi naduljavku uživali, a ah, hiriti toga koliko se umaramo za Ahiret. Ahiret je vječan. Ovo, mnogine dočekaju tu mirovino na Dunjavu. Omru. Ahiret je vječan. Pa za taj Ahiret zasigurno trebamo više sežrstvovati. Put koji vodi do njega moramo za njim tragati, spoznavati taj put. Pa ti se kaže živjećeš u džernetu uživati pola vječnosti to je opet to je, je opet vječnost Kako je opet vječnost kako je bio upitan jedan od prethodnika spominje se da je to bio čak jedan vjerovjesnik da li bi da li bi više volio da živiš u dvorcima kakvih niko nema ali određeno vrijeme Ili u jednoj trošnoj kućici možda od Čerpića, ali vječno, tam vječno ostaneš u život. Pa je izabrao bez ima odvomljenja kuću od čerpića. A u džemnetu ima ono što ko nije vidio uho o tome nije slušalo nikada i razum o tome nikada nije razmišljao. Poznat vam je dobro hadisu u kojem se spominje osoba koja će zadnja ući u džemnet. Osoba koja će zadnja ući u džennet, naprotiv koja će biti izvedena iz džennema i uvodena u džennet. Dakle, čak je u džennemu bio. Malo te neubljenisalo se. Allah je svoje neopisivo velike milosti izvadio ga iz džennema, kada je čuo njegove dozivanje, njegov vabar. Pa ga je izvadio samo iz džennema, da se više ne pati u džennemu pa čovjek ko čovjek, gospodaru samo u ovu hladovinu, pa sledeća veća hladovina u ovu hladovinu, u ovu, u ovu, dok nije došla ona domak džennetskih vrata, pa kaže gospodaru samo iza vrata u džennetu. Možeš da zamisliš. I to dakle nije 55 50, godina u džennemu džennetu, već vječno, da si izveden iz vječnog džennjena. A u džennemu nema smrti, la je umrtna fiha ولايحه la nemrtu fiha ولايحه on je mneneci umrje niti živjeti u jehanam onino smrti niti ima života da se živi kako treba već se samo padnja i dầnal dance više više već aj već padna kada uđe u jehanam pa kada uđe u jehanam tope ha koinsa i duša pogledna pogleda kaže gospodaru imam za mene ide kakvog mjesta sve popunja zauzeli dženeklije, zauzeli sebi svoja mjesta. Pa kaže čovječe, jesi li zadovoljan? Tako ovo je zadnji koji će ući u dženetu. Nad kojim će se zatvoriti dženetska vrata, zauzili. Jesi li zadovoljan da tebi pripada da imaš ono koliko je imao ani veći vladar na dunjavku? Koliko je imao dunjavku? Pa će reći, jesam. Allah kaže, još toliko. Još toliko, čuje kada počne da sluša Allaha džellelahu kako kaže još toliko, još toliko početi duvati, dosta, dosta, dosta. Za doljan sam, za sam kaže toliko još 10 puta. Ima ćeš koliko je imao najveći ladav na doljanuku da doljanuku je 10 puta. To je za djini. Pa kako čovjek da bude promišljen, da bude razuman, za ovo ovaj doljanuku se više i više umara, žrtvoje nego zahira. Poznat vam je hadisu, u kojem kaže poslanika, arihi salatu wasalam, samo mjesto koje zauzima bič jednog od vas, u džennetu je vredniji od dunjavka i svega što je Eto, hajde neke to ovoliko, kao ovaj sto. Zamisli od džennetu. Taj prostor na ovom prostoru, šta može da bude, šta bi volio da bude na ovom. I opet kaže, to je vrednije od svog ovog dunja ruka sve što je na njemu. Pa je kako sve ovo zaboravlja. Ali u džennetu neće biti mnogo stanovnika. Kao što će biti u džehennamu. Kao što će se džehennam napuniti, Napokon stiže jedan, međutim tako je iz ove generacije iz ovoga umeta pita nekoliko. Pa kaže Abu Radu ibn al da poznaješ put koji vodi do Allaha subhanahu wa put i da ideš tim putem, da se pridržavaš tog puta. A taj put jeste put ibadeta. Allahu yihnadu bi i Allahu vih zabrana. To je put kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala zacrtao u svojoj knjizi i sunnetu svoga poslanika Alihi salatu ozano. To je put islama s kojim je Allah jedino zadovoljno. To je put kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala za vrijeme svoga poslanika Alihi salatom zacrtao, zapečatio. Ja i ti, ako želimo Allaha njegovo zadovoljstvo moramo krenuti ovim putem. Ne možemo od sebe izmišljati, tražiti neke druge puteve. Je tako? Kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, rekao poslanika Muhammadu alihi salatu wa sallam, tako u hadisu, ali hadis je objeva, da je poslanika alihi salatu wa sallam zacrtao hadima put, jednu pravu liniju, iz sa strane desne i leve te linije, nacrtao je manje puteve. Pa je rekao, Hada ovo je put, koji vodi do Allaha. A ovo su, sa strana pute i šeitana na koje on želi čovjeka da svrati, da odvrati od pravnog puta. Pa dakle, trebamo upoznati taj Allahov put. A to je put, dakle, koji je zacetan u Kur'anju i Sunnetu. Zato na nama nije ništa drugo draga braćo, osim da slijedimo prve generacije. Allahov poslanika alihi sallatio sami njegove ashaabe, na nama je da slijedimo a ne da izmišljamo često puta govorio sam i znate poznato vam je Allah za njih kaže u Koranu da je zadovoljen njima nije rekao za za tebe radi je Allahu anhum wa Allah je zadovoljen njima prvim muhađerima i ansarijama na kraju kaže Allah je zadovoljen njima i oni su bili zadovoljen njima Zato je na da njih slijedimo, onako kako su oni razumijevali vjeru. Danas imamo mnogih tumačenja. Svi kažu slijede Kur'an i Sunnet. Ali kako slijede Kur'an i Sunnet? Kako razumijevaju Kur'an i Sunnet? Poznat vam je dobro hadis, a ne bih otišao daleko, kojim se spominju 73 skupine, da će se ovaj narod podijeliti na 73 skupine. Svi su to muslimani. Svi to muslimani. 72 će u vatru, jedna će u džemnet. Tu su muslimani. U komentaru ovoga hadisa učenjaci kažu koliko neka od tih 72 skupine čini dijela s kojima izlazi iz vjere više ne ulazi u taj hadis. Ta skupina izdvaja se, ne ulazi u taj hadis. Dakle, sve su to muslimani, 72 skupine u džemnet. Odna u Što bi trebalo da zapretasti sve nas. Pa pitaju koja je to skupina? Ako su svetomusliman, koja je to skupina? Koja će uđernet? Mimo ovih drugih. Pa je rekao ona koja bude na onome na čemu sam ja i moja shabi. Ona koja bude na onome na čemu sam ja i moja shabi. Zato dakle ja i ti. Muškarac ili žena. Kogod bio. Ako hoće da budu vjernici, ako hoće da dođu do Allaha subhanahu wa ta'la, moraju da sliđe ovaj put. Put na kojem stoji Allah o zadovoljstvu. Ono što je Allah zadovoljno. Nema, dakle, izbora. Ovo počesto zadrži se samo na riječima. U praksi, mi poslušamo, odnosno čujemo, ne slušamo, već čujemo, i to ostaje samo rečeno, negdje je zapisano i to je to snimljeno. A u praksi toga nema. Onakene li mu'minin wala mu'minatin. Iza wa rasuluhu amra, en je lahum al-hijaratu mi ne U 36. majd. Um, svojera Hazab nijedan vjernik, ama baš nijedan vjernik i nijedna vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah i njegov poslanik nešto odredi. Ja i ti, mako nemamo no pravo ako hoćemo da budemo vjernici kaže se ni jedan vjernik ni jedna vjernica inna ma kana qaulu'l mu'minina kažu Kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im u nečemu presude samo samovjernic, vjernici, samo vjernici. Ako hoćemo da živimo kao vjernici? Ako hoćemo to uživanje u džanetu i Allahu za dvojstvo u džanetu ulazi u s njim duša? Samo vjernici kažu čuli smo i pokorili smo se. Javi nemamo pravo. A pogledajmo u našu stvarnost. Koliko doista slijedimo Koran i Sunan. Koliko se odazivamo lohvim naradbama. Koliko smo svoj život uskladili po tome. Kuda idemo? Za Dunjavuk. Što se traži na Dunjavuku od nas držimo se propisa. Da bismo došli do tog Dunjavuka. Ograničenja na tom putu držimo se. Da ne bismo bili kažnjeni. Da nas neko ne bi vratio. Ne bi vratio i slično. Ali što se tiče punta do Ahireta, nažalost, teško stanje. Pa još izmišljamo, propisujemo od sebe. Kaže veliki islamski učenjak Ravzai, koji je bio učenik dugo godina imama šafije, 30 godina družio se sa imamom šafijom i najviše je premino njegovog znanja. Kaže strpi svoju dušu na sunnetu. Na onome s čime je došao poslanika Alihi s Avicom. Strpi se. Govori ono što je govorio on i njegovi ashabi su stegni se, se od onoga od čega su se oni sustegnuli znaju da ti je dovoljno ono što je njima bilo dovoljno znaju da ti je dovoljno ono što je bilo njima dovoljno kod nas ne želimo se držati onoga što je Allah propisao zabranio već mi je uvodimo od sebe danas svi smo za jedinstvo težimo kao ka jedinstvo da se ujedinimo Ali niko ne slijedi i ne ujedinjuje se na onome što je sigurno od Allaha došlo. Već se uglavnom pitanja i traži se po svaku cijelu da se ujedinimo po tim pitanjima oko kojih se on davno je uvišao. Na nama da samo slijedimo. Doista nam je dovoljno za dženetano što je bilo njima dovoljno za njih je rekao da je njima. Nije rekao za mene i za mene poznato šta je rekao imam šafija. Da sretnem Allaha sa svakim griehom manim od širka. Sa svakim griehom mimo širka. Da sretnem Allaha sutra na sudnim danu dražen je nego da sretnem sa novom stvari uvijer. Takvi sa svakim griehom koji je mani od širka. Širk smatranje Allahu nekoga rani. Riječima ubjeđenjem ili djelima, da se upućuje nekome drugom, što se upućuje Allahu Dž. Dražen je da sretnem Allaha sa svakim grihom, koji je manje od širka, sa svakim i bilo ih koliko ih bilo, nego da ga sretnem s nolotarijom. A njegov, učen, njegov učitelj Imam Malik je rekao još opasnije riječ, Ako ima mi ne razmišljamo nima. I pogubim posljedice na toga onaj koji uvodi novine u vjer. Uvodi ili slijedi. Ove riječi, a prije svega širijatski tekstovi, trebali bi nas natjerati da malo analiziramo svoj život. Koliko od onoga što činimo na ovom putu je od Islama? Koliko je s tim Allah zadovoljan? Odnosno, koliko ima utemeljenja u njegove knjigi, knjizi i sunetu njegovog poslanika Alihi Salazam? S tim je Allah zadovoljan ono što je objavio. Što je rekao ima Marik? Rekao je, onaj koji uvodi novine u vjeri, uvodi i radi. Laže ili na Allaha ili na Allahovog poslanika. Onaj koji uvodi novine u vjeri, laže iz ili na Allaha ili na Allahovog poslanika. Kako? Bio je upitan. Pa kaže, laže na Allaha jer je Allah rekao da je potpunio vjeru. Allah je upotpunio vjeru. Otkud je sada ta nova stvar? Allah za života svoga poslanika Muhammed Ali Hisavca upotpunio vjeru. El jevne knalutu lakum dinekom. Jedan od zadnjih objavljenih ajeta. Dio trećeg ajeta sure El Naide. Danas sam vašu vjeru upotpunio. Jasne riječi. Razljelaze se dvojca po pitanju značenja ovih riječi. Danim sam vašu vjeru i potpunio, odako je sada taj nova stvar? Odako je to? Dobro, kaže, nemože, to je od vjeri, to je bilo od vjeri za vrijeme poslanika. E, kaže on, da lažeš na poslanika, je sedam, da je to on sakrio, da nije dostavio. Ako je to od Allaho je vjeri, ako je to bilo za vrijeme poslanika, ali i salatu osadam, A nikdje nije rečeno, nikdje nije zavideženo, da je on to rádio, da je on govorio, preporučio, podučavao. Onda tvrdíš, da je on to sakrio. Da je Allah objavio i da je trebalo rádi potom, ale on nije rádio. On nije dostavio. Opasne riječi. Zato na nama. Da rádimo ono, što se nalazi na ovom putu do Allahovog zadovoljstva. Što je Allah naredio, što je zabranio što je naredio, radimo, što je zabranio, ostavimo se toga koliko smo, koliko smo mogućnosti. Kod nas narod kaže bolje nikako nego nikako, je tako? Bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Bolje malo, ali da je s tim Allah zadovoljan. Bolje malo, ali da je s tim Allah zadovoljan. Ne nabacati svega, pogotovo izmisliti od sebe, i nečemu se sutra nadate poznati su vam početci sure al-ghashiyah hal ataaka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun mansuba tasla narul hamiyah yaridi dosla vijest o tezkoj nevolji al-ghashiyah jeste teška nevolja odnosno sudnji dan jedno od imena sudnjeg dana jeste al-ghashiyah U Koranju se koliko spomnje 24 imena za sudnji dan i svako tih imena opisuje određenu situaciju, situaciju na sudnjem danu, pa Elohašije jeste dakle jedna od imena, teška nevalja, sudnji dan će biti teška nevalja, Jeli ti došla vijest sudnjem danu, teško je nevalj, kada će neka lica se zaprepastiti, začuditi, izbezumiti, koja lica? lica, dalje, u trećem ajtu, ona koja su bila napaćena, umorena, koja su se umarala, patila na dunjavu, posla na vrhu. Na kraju će je završiti uzavreloj vatri. Pa kaže se u komentarima, tu su ljudi ili koji nisu činili i badete iskreno radi Allaha, ili nisu činili onako kako je činio Allaha poslanika, ali isu smarali se, umarali, svoj život provali u tome, na kraju ništa da ograničite aliheba mentor biti pretvareno um u pravi put razosući وقد قلنا انا ما عمل من عمل تجعلناه خبرنا انثورا میچом pristupite i u prahi kako ih pretvarite samo to analizirajmo svoj život od sabah do yaci staradimo šta govorimo šta, šta u svome srcu nosimo ili Allah tim zadovoljan imali potvrda za to kuranu je li takav bio poslanik Alihi Sabaqom kako možemo sjedočiti, da je poslanik Muhammed s.a. Allahov poslanik okrićemo se od njega. ja kažem opet je svakvo od nas rečimo aj ne ja slijedim poslanika ale praksa naša, život naš pokazuje je smo onakvi kakav je bio On Allah ga je poslal i mi svedočimo da je ono Allahov poslanik istovremeno na drugoj strane lažemo svedočiti Da je Allahu poslanik, da je Mohamed Allahov poslanik to traži nešto od nas. Ne samo da kažemo, puke riječi nikome neće koristiti. Koristiće će samo, ha, kako se spomne u hadisu Huzife, pred sudnji dan, Kad ne bude ostalo ništa od vjeri. Toliko da se govori samo la ilaha illa Allah. Da će ljudi govoriti, neće znati šta to znači. Ako na Dunjavuku prije sudnji dana ima takvi situacija, možda će i njima koristiti da ljudi nemaju oko sebe učenih ljudi, ne znaju ništa o vjeri, čuli su neko govori la ilaha illallah, oni govore, ne znaju šta to znači, možda njima koristiti. Na sudnji, na predsudnji dan takvo stanje koristit će. Međutim, danas, na ovakvim mjestima gdje ima znanja i gdje opet muslimani postupaju kako god hoće, a govore la ilaha illallah, muhammedu, rasula, pitanje je koliko čim to koristiti. Svjedočiti za nešto, ne možemo čovjeka sada dole sa ulice dovesti da bude svjedok. Čovjek nik je čuo, nik je vidio, ne zašto svjedoči u to, nima vam je objeđen. Mi kad kažemo la ilaha illa, svjedočimo da je Allah jedan jedini istinski Bog, svjedočimo da je Muhammadallahu poslani, to znači da moramo biti objeđeni to, to znači da moramo to dobro poznavati. To znači da svoj život trebamo tome podrediti. Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik. Znači prihvatiti sve ono što on došao. Znači biti onakav kakav je on bio. Što je naredio činiti, što je zabranio ostaviti. Obožavati Allaha kako ga on obožavao. Zbog toga je Allahov poslanik. Allah ga je poslao zbog toga. Zato do Allaha Allahovog zadovoljstva nagreve džanetu, džanetskih uživanja i najvećih nagrada ne može se doći osim ovim putem. Zato ne izmišljamo, već slijedimo. U tome budimo iskreni. Nemojmo se pretvarati. Ko se bude pretvarao prije ili kasnije, naročito pred smrti, Allah će izniti ono što je bilo u njegovim prsima. Ko je bio danas na drumi, slušao je. Ali brojni hadisi koji govore o tome su poznati. Niko nije doživio lošu završnicu. Niko nije skončao loše na Dunjavku. jako je među nama izgledao dobar, bio prihvaćen od nas. Mi najbolje sve znali o njemu. Na kraju skončao loše. Što je razlog toga? Krio u sebi nešto. Bio potpuno drugačiji u osam, kada se osamljivao. Dijela nije iskreno radio da se dodvori meni tebi petom deset. Nije iskren bio u tome. Allah pred smrt iznosi ono što je opasivan. Hadis vam dobro poznati. To ista će od vas biti ljudi koji će činiti dijela stanovnika dženneta sve dok između njih i dženneta ne bude koliko je lakat. Pa će početi činiti dijela stanovnika vatre, umrijeti i ući u Nisu radili ta dijela iskreno radi Allaha ili kada su se osamljivali Radli su neka druga djela koja su poništila sva ona dobra djela. Zato, dakle, spoznajmo Allaha subhanahu wa ta'la, spoznajmo put koji vodi do njega. Kada se kaže da trebamo upoznati put koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'la, trebamo upoznati suštinu tog puta. Kada se kaže tarik", poznavanje puta koji vodi do Allaha, misli se također i da poznajmo suštinu tog puta. Šta se misli? Misli se je ali kada se prihvatiš vjere da će te mnogi tapšati po ramenima, da će te uzdiza ti hvaliti, prostirati tepihe od druža malo sutra. Očekuj iskušenja odma jedno za drugi. Iskušenja. Na kraju Allahovo zadovoljstvo veći od svega na dunjavuku. Eto za tu penziju vidimo koliko drapimo i odrapimo, radimo. Neki poseban dunjački cilj Koliko moramo ne prespavati biti umorni nikakvi po danu, ali iz dana dan, iz godine u godinu raditi da bismo došli do tog nečeg posebno za nas život životu. Ela ina sila'te Allahi ela ina sila'te Allahi džennet. Zar Allahova roba nije skupa? Zar Allahova Allah ne daje džennet svakome. I posebne stepene u džennetu ne daje za svakoga već sa svoje odebrane robove, koji su svoj život potrinuli njem, koji su iskušenja prevazilazili radi njega, njegovo ime, kako treba, kako je on zadovoljan, ne nekakvim svojim marifetlucima, to će Allah obistimiti pred smrt. Zato da dakle, moramo poznavati suštinu ovo da puta. Vratiti se nazad nemamo kuda. Vratiti se nazad, odustati sa ovoga puta, prvo lahko može kogod doći, ali neće doći do Allah, njegovu zadovoljstvo. Šta je? Rješenje, rješenje da se podučimo suštini ovoga puta, da nas čekaju iskušenja i da se podučavamo kako prelazilaziti ta iskušenja. Kada smo upoznali našeg gospodara, ko je on, kroz njegova imena, da je on asamen, onaj kome se i kod koga se nalazi točište za svakoga, da od njega tražimo utočište od svakog iskušenja od njega tražimo pomoć to od njega tražimo podršku zatim nakon njega odbraće vjernike govorio sam tamo te vidi čitajte knjigu od početka do kraja Allahov knjigu Koran od početka do kraja nakon Allaha spomena Allaha kao utočišta kao podrške i pomoć nećemo naći u Koranu na drugom mjestu da se spomnije nešto drugo od dobrog vjedničkog društva. Dobro vjedničko društvo će čovjeka učvrstiti nakon Allah subhanahu te lalav vremenima iskušenja u teškim danima. Zato nemojmo da nam bude teško doći između akšama i jaci u džaniju, sjesti s vratom vjednikom, popričati, razgovarati s njim, pročiti neki kur'anski ajk zajedno s njim, robovati Allahu Jalla Lalla jedan saham. Na početku Islama u nekih dobro nam je poznato kako su iskušenja bila. Hiljadi tih dio tih iskušenja mine ne doživljamo. Nikko nam često znam reći šamar, nikon je opalio na Allahu bud. Da nam opali, ne znam šta bi bilo s nama. Šta je s nima bilo. Šta je bilo sa Bilalom? Dobro nam je poznato. Šta je bilo sa prvom ženom koja je šehidila na ovom putu? Sunijom, Habba, Bidler, i drugi. Na kakva iskušenja su na ilazir? Proživljavali sve to. Allahov poslanika li ih sa Otcom okupljavao i u kući, arkama i nearkama. Mi ih okupljamo sa svojim ženama u kućama. Nama je teško da dođemo sedmično na skup vjernika. Oni se svaki dan, svakodnevno okupljali da bi sačuvali svoju vjeru, svoj iman. Iskušenja daleko, daleko bila veća. Pa smo mi to boljeg imana od njih. Od njihovog imana mi možemo u svojim kućama. I dobro nam je poznato kako nam prođe vrijeno u našim kućama malo ovdje, malo ovdje, za je ovaj rekao, za vjerišta je ono rekao na ovaj febe, na onaj febe, tako na prođe vrijeme. U Suri Al-Kef, pričao sam, poznat o je, Suri Al-Kef spominje se, pećina, spominje se i dobila je naziv po vladićima, koji da bi sačuvali svoju vjeru, povukli su se u kef, u pećinu. Ali je to bila zadnja solucija, što kažu. Zadnja omicija. Kada više doista nisu mogli nikako da sačuvaju svoju vjeru. Kada je došla vjera u pitanje, na kraju su sklonili se u pećima. Prije toga, kako su sačuvali svoju vjeru? Kako su sačuvali svoj iman? To je bila zadnja opcija. Do tada su bili vjernci, do tada su snalazila ih iskušenja. Tako što su družili jedan s drugim koliko bi posustao, drugi bi da, pomagao, posavjetovo, ukazao na propuste njegova. To ga su mi da naspot. Kako da vidim, kako da vidiš moje grijehe, ja, tvoje manjkavosti u kojima se trebamo popraviti ako se ne budemo viđali. Čovjek ne može sam. Jel' tako? Mi smo najbolji u svim kućama. Kad učimo kur'an, mi najbolje učimo kur'an. Kad klanjamo, mi klanjamo. Nema toga. A kad sjednemo s čovjekom i kada nas sam počne preslušavati, bolje je da nismo tvrli usta. Kada počnemo klanjati, čovjek nam počne govoriti o propisima, moramo klanjati, ali da ne moramo stiti bi nas bilo protim tim čovjekom. Ova ruka da je mogla sama da se pere, bila bi jedna. Potrebna je druga da je pere. Naši prethodnici, To bi im bilo najdraži kada bi ih neko srelo i ukazao im na manjkavosti, na probleme, istinski, dakle, s ciljem savita, nerozotkrivanja i sramačenja. Pa bi govorili, onaj koji te svakodnevno susreće se s tobom, svakodnevno te sreće i ukazuje ti na tvoje mahane, na tvoje probleme, popravlja po pitanju tvoga ahireta, bolji od onoga koji kad god te danas sretne da ne ti dinara i dirhajma, dadne ti eura. Jer onaj te vječnost. Pripremajte za onu nagradu kod Allaha. Pa su tako oni. Družili se. I Allah subhanahu etala sura El koja? Medinska ili Mekanska sura? Mekanska. Hm. Neuzdano dok ne vidimo. Ja. Mekanska. Kada poznato nam učimo sura El poznato nam je značenje kada pogledamo značenje sura El -Kef kažemo da je odmah mekanska, govori dakle temeljima imana, govori o iskušenjima, govori kako prebroditi taj iskušenjima, govori o propisima. Medinske sure, jedna od odlika medijinskih sura jeste da govori o propisima, havaru, haramu, u namazu, postu zekatu, u i ostalo, u džihadu i ostalo. Za mekanski period bilo je propisano samo namaz i uopćenito je bio propisan zekat. Nisu došle pojedinosti zekatu. Ova dva... Jel, temene su postela. Ali, je tako, pogotovo zadnjih džuzevi, zadnjih pet džuzeva kada uzmemo da čitamo, govori se o Allahu, govori se o sudnjem danu, gori se o i džennom, nema sure, malo te nema stranceva da o nema govora. To su mekanske sure, jer je bilo potrebno da se učvrsti iman vjernik. Pa je to mekanska sure i sura al-Kef. U mekanskom periodu iskušenja čuli smo kakva su so bila, Pa, Allah subhanahu ta'u suri kef, poručuje Muhammedu alihi salzom. Teško ti, je li? Znaš kako se spasiti? Pa mu kaže Čella dala u 27. ajtu suri kef, vatlu ma uhi je ilike min kitabi radnike. Čitaj knjigu koja bi se objavljio Tvojega gospodara. Lamo beddile li Nema izmjene u njegovim rječima. Ano što je važilo nekada važi cijeli vijek. Volen tjeden bez njega ne ultaheda. nećeš naći zaštitnika mimo Allaha. Da te neko može sačuvati te iskušenja, da te neko može učvrstiti u tim iskušenjima nikdo do Allaha. Znači pribjegavaj Allahu dobro rekauza, lako na Allaha, spomni se vjernici, ja što ode se spomnu vjernici pa kaže dželalova u Sibiru sve. Sledećem 28. maju ozbeđno vsekemo aledhine iduomna rabbehom bil vladati wa laš ijo lidu naođa. I ti svoju dušu strupi uzviednike koji jutro mi večeri spominu Allaha Jalla iz želje da zadobju njegov. Zadovoljstvo. Zato da koja se što je god moguće više. Istinski. Radi Allaha. da Dabysmo toga imali koristi na dunia koji sutr na nakhiretu. al akhi l l l l l l l l l l Na svodnjem danu će prijatelji postati jedni drugima. Ne prijatelji, osvim bogobojazni. Oni koji su se družili, radi Allaha s.w.t., dolazimo na ovakva mjesta, savjetujmo se, razgovarajmo, otvorimo se jedni drugima, spomenimo svoje probleme, ne da bi se, nažalost, to je kod nas poslije čulo, pričao u čarši, već da bismo čuli kako se spasiti, kako se učvrstiti u tim iskušenjima. Nakon toga kao kaže Al-Muradi bi Al-Isfahani Abu Al-Qasim al što spoznaš Allaha, spoznaš put koji vodi do Allaha i njegovu suštinu, treba da spoznaš i da imaš kod će te nakon što to spoznaš poputnim. Imaš na taj put, putuješ ili zeslabno, a hošalo nešto da poneseš taj put da ideš Kako tu ideš dalje, moraš da imaš više toga. Neki dunjavski cilj, isplanirao si sebi prva etapa, druga, treća, jednu po jednu prelaziti. Ovaj put, Allah subhanahu wa ta'la, dug, dugo trajan, mukotrpan, pun iskušenja, moraš da znaš kakva ti je obskrba potrebna na tom putu. O te zauvadu, fe inna kajre Ili se obskrbite, ali znajte da je bogobajaznost najbolja obskrba. Obskrbite se, znajte da je bogobajaznost najbolja obskrba. A dakle, poput poputnjena na ovom puču koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'la jeste bogobajaznost, odnosno činjenje što je Allah naredio, ostavljanje što je Allah zabranio, odnosno ibadet. Bez ibadeta nismo nigdje prispijali. Ako ne možemo biti od onih koji aktivno traže znanje. Ne možemo biti od onih koji aktivno podučavaju druge. Kažem aktivno zato što ima znanje koje moramo naučiti. Neće imati sutra opravdanja kod Allah za to. Ima znanje s kojim moramo druge opoznavati. Zato ćemo biti pitani zbog toga sutra. Zato što nismo podučavali druge tom znanju. Možemo biti mi upropašteni. Ne samo oni, već i mi. Ali kažem aktivno. Pa budemo od onih koji traže aktivno iz dana u dan i od onih koji prema se aktivno drugima. Ako ne možemo biti takvi, onda barem da imamo ibadeta kod sebe što je god moguće više. Ibadet je razlog za dobivanje Allahove ljubavi. Ibadet je razlog za dobivanje Allahove blizine. Ibadet je razlog za dobivanje Allahove podrške, pomoći. Ne može se to mali fetlucima postići. Tu se postiže ibadetom. To se postiže i s mnogobrojnim sečdama, sa mnogobrojnim danima dobrovoljnog posta, sa sadakom, sa učenjem Kur'ana, s pomaganjem drugim i sl. Gledajmo da imamo što je vodu moguće više i baveta kod sebe. To nam je potreba na ovom putu. Na putu do Allaha subhano tela brojna su iskušenja, jedno za drugim poredan na ovom putu moći će ih prelaziti samo onaj koji ima znanje ili onaj koji ima ibadeta. Onaj koji ima znanje pa prepoznaje to je iskušenje. O tome je govorio Allah, rekao Allah u knjizi. O tome je govorio poslanika Ali Hissalutom Sunnetu. Prepoznaje i zna kako sačuvat se tog iskušenja. Ili onaj koji ima ibadeta, koji se posvjeti ibadetu, ne zalazi u ta iskušenja. Ne zalazi u te fitness mjelje. Zato gledajmo što je god moguće više da imamo i badeta kod sebe. Dobrovoljnih namaza. I nikada, pogledajte, za divno čudo. Allah traži od nas i opet nagrađuje nas za to. Allah traži od nas da nam upadamo na seždu i nagrađaje nas opet za to. Allah je taj koji nas učršio u tom i badetu i opet nas nagrađaje za to. Mi mi to... Jel'i kao samo obavestnik, veći Allah subhanahu wa ta'lih nagrađuje za to. Pa nećeš pasti Allah na seždu, a da te Allah sa seždom neće uzdići. Jel' tako? Kako je došlo u hadisu, na tebi je da mnogo činiš sežde, jer doista da nećeš pasti na seždu, da te Allah neće uzdići za jedan stepen tom seždom. Pa Allahu, subhanahu wa ta'ala, najviše se približavamo sa obaveznimi ibaletima, zatim nećemo prestati približavati se Allahu sve so dok nas ne zavoli. Kako je da slohadi se kod ciju? Zato dakle obskrbimo se put do Allaha je dug, mukotrpan, pun iskušenja, obskrbimo se znanjem ili ibaletom. Četvrto. Hm. Četvrto jeste da ustavimo novom putu da do kraja. Da idemo do kraja. Da bismo došli do Alloha kada smo ga spoznali ono što je kod njega i kada smo upoznali put koji vodi do njega i spoznali njegovu suštinu upoznali se da nas čekaju iskušenja na tom putu i obskrbili se idemo tim putem. Idemo, idemo do kraja. Nema odustati, stati vratiti se, ništa nećemo postići. Vez, dakle, trebamo ići ustrajno. Biti strpljivi na tom putu. Ustrajavati, umarati se. Za ovu mirovinu na Dunjavku, evo vidimo, umaramo se. Za Alhiret daleko više trebali bismo. I ne bih volio, prvo o sebi govorimo, onda vrlo da ovo samo budu riječi izrečene zapisane snimljene. Ređe se, ha, družimo. Allah zna, hoće li se govoriti o više. Zato da li čovjek da uzme što je za njega i da radi po to ne? Na ovom putu treba ustreti kaže ustrajati. Kažete li, vela preasno, oni koji se budu, onih koji se budu godili radi nas, ustrajavali, žrtvovali se, zalagali, mi ćemo ih uputi putojima koje vode do nas. Mi ćemo ih učvrstiti na tom putu i ukazati na put koji vodi do nas, koji se budu zalagali. To ide. Kaže u suri srde. minhum e'inmetan jehdune bi emrina lemma soberu wa kenu bi ajatina luqinun. Mi smo njih učinili imamima, vođama, za kojima su se drugi povodili. Kada? Kada su oni postupali po našim narodbama, u tome bili strpljivi i u našu pomoć, podišku bili ubjeđeni na Dunjavnuku, nijedan cilj ne može postići tek tako, lahko, praći način. Već tako je, mora se biti strpljiv na tom putu. Ne prospavati noći, mnoge dane provoditi u trudu, zalaganju, umor, umarati se, ali znajmo da je najslađi odmor nakon umora. Odmarati nakon odmora ne može se. Taj odmor nema nikakve slasti. Kad se umoriš, svi mi to dobro znamo na dunjavu, kada se umoriš, ne možeš više da gleda svojim očima i nakon toga kada legneš da se odmoriš, to ti je najslađi odmor. Najslađi i najveće uživanje u džennetu jeste nakon mukotrpnog i badeta na dunjavu. Cijelog života. Obožava i svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrti. Pa onda, dakle, i da bude najbolje uživanje, najveće uživanje. Uživanje na Ahiretu ne može se postići sa uživanjem bez poslicom na Dunjavku. Nikada, kako je rečeno, neće se sastaviti dva uživanja i dvije kazne, dvije patnje. Onaj koji se patio na Dunjavku, koga su snalazila iskušenja i savlađivao ih, taj neće zasigurno sutra biti iskušavan, odnosno kažnjavan na Ahiretu. Pa neko je užival, besposlicama, u besposlicama provodio svoje vrijeme, pa neće zasigurno sutra uživati na Ahiretu. Zasigurno. Poznat mi je hadis, U se kaže, pa ste stanovnici džerneta. Kada vide koji se stepeni dijeli, na koje, koje stepeni se uzdižu oni stanovnici džerneta koji su na Dunjavku bili iskušavani brojnim iskušenjima, poželjeće je da im je na Dunjavku mjesto trgano kliještima. Oni nisu bili toliko iskušali, kao ovi, pa zbog tih iskušenja Allah ih diže na posebne stepene a da im je meso trgano kliještima na Dunjavku. Ne treba ovo Mnogi kažu, kamo sreće da smo živjeli u vrijeme poslanika, ali i sa kao što su ashabima dolazili tabijni i govorili da smo mi Bogdan živjeli vaše vrijeme, kaželi. Misliš, sigurno? Sigurno to priželkuješ? Pa su počeli da spominju iskušenja koja su njih stala i iskušenja koja su stalazila zila prethodne narode u vrijeme njihovih poslanika i poznat uvijek ono da su čak i ashabi dolazili i želili se na svoje iskušenja poslaniku, ali a on je govorio šta? Požurujete, požurujete. Pa je spominjali primjere prethodnih naroda da bi se znalo doći s čovjekom Uzeti pila testera i prevezati od vrha glave do kraja. Razdvojiti čovjek skroz s testerom, poznato je li prije kako je bilo tamo i ovam. Čovjek raspoliti skroz. Kaže, to ga ne bi odvratilo od njegove vjeri. Kakva su iskušenja, kakva su iskušenja s shabina ilazili i dolazili, počeli se želiti poslanika, ali sada vam kaže, požurujete, požurujete. Tražite da što, što, što prije vam se ovakša. Da živite u raskuši. Zato u džennetu ima ono što oko nije vidio. U džennetu ima ono čemu nikada uho nije čulo. I nikada razum o tome nije razmišljao. Allah je to pripremio za svoje bogobojazne robove. Bogobojazno znači biti onaj koji radi što je Allah naredio, ostada što je Allah za vranio u tome ustrajao. Cijeli svoj život Posvetio je tome. I to mu je glavni cilj. A sve ostalo je usput. Nekao kod nas. Sve drugo je važnije, a vjera je usput. Zato trebamo se zapitati za sutrašnju vječnost. Sutra odaberimo kako će nam biti sutra danas. Vječnost u dobro ili u zlu danas je gradimo. Danas je odaberimo. Onako kako odaberemo, tako će nam i biti. Pa odaberimo da sutra uživamo. Makar se danas umarali, slamali, patili, trudili, zalagali, odaberimo da sutra uživamo. Bitna je vječnost. Bitna je vječnost. Ja ne bih mnogo duljio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očine ovakvim njegovim robojima koji će ga poznavati što god moguće više upoznati, ja kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Ispoznati put koji vodi do njega i držati se tog puta, obskrbljivati se znanjem i ibadetom na tom putu i ustrajati cijeli svoj život do svoje smrti, provesti na tom putu. Molim Allah da dopustim i vama i vašim roditeljima da se vidite u našem mandastu no